בעזרת השם, ספר קיצור לכותמוארן השלם, קיצור של תורות א' עד תורה ה' כולל. תורה א', אשרת מימי דרך. א', על ידי לימוד התורה נתקבלים כל התפילות וכל הבקשות, ואכן, מהחשיבות של ישראל נתעלה ונתרומם בפני כל מי שצריכים בגשמיות ורוחניות. ב', על ידי עסק התורה בכוח, נותן כוח למלכות דקדושה, שתתגבר, ומגביר העצר הטוב על העצר הרע. ג. על ידי עסק התורה יכול לזכות להבין הרמזים מכל הדברים שבעולם להתקשר על ידם לשם מטבח. ואפילו במקום חושך ואופל, שנדמה לכאורה ששם קשה להתקרב לשם מטבח, גם שם יאיר לו השכל לאמת למצוא גם שם את השם מטבח. ולהתקרב משם דייקה להשם מטבח. ד. אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס ברוח שטות. על כן, כל אחד כפי העבירות והפגמים שעבר ופגם, כמו כן הוא משוגע ממש. על כן נמצאים כמה מיני שיגעון ברוב בני אדם, והתיקון לזה הוא עסק התורה, כי התורה היא כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. שבזה מכניעין העץ הרע ומגרשין השיגעון והרוח שטות שנדבק באדם על ידי עוונותיו. ה. Hey, גם זוכין על ידי עסק התורה להינצל מנכלי הערמומיות של העץ הרע, מה שעל פי רוב אין הוא את האדם לעבירת תכף, רק בתחילה מתלבש את עצמו במצוות וכו'. ועל ידי עסק התורה זוכין לשכל אמיתי ולהינצל מכל זה. ו. העיקר מה שהן מתקבלין לתפילות, ומחמת שאין לה דברים חן. על כן צריך כל אדם להשתדל שיהיו דבריו דברי חן באמת. וזה זוכין על ידי עסק התורה, ואז יתקבל תפילתו. ז. איש הישראלי צריך תמיד להסתכל בהשכל של כל דבר, ולקשר עצמו אל החוכמה והשכל שיש בכל דבר, כדי שיעיר לו השכל שיש בכל דבר להתקרב להשם יתברך על ידי אותו הדבר. כי עיקר החיות שיש בכל דבר הוא רק השכל והחוכמה, כמו שכתוב, החוכמה תחיה וכולי. והשכל הוא אור גדול ומאיר לאדם בכל דרכיו כמו השמש. ואפילו כשבא אדם לפעמים למקום שהוא אפל וחושך, חס ושלום, אף על פי כן, כשזוכה להסתכל על השכל והחיות שיש בכל דבר, אזי מאיר לו השכל ומקרב אותו להשם מטבח, שזה בחינת מה שזכה יוסף לעמוד בניסיונו. על ידי שיסתכל על השכל שיש בכל דבר. ח. אי אפשר לזכות אל אור השכל הנ"ל, כי אם על ידי בחינת מלכות. דהיינו שאקבל עליו מלכות שמיים באמת במונה שלמה, ויצמצם דעתו ויסלק כל חוכמתו לגמרי, כאילו אין לו שום שכל עצמו כלל, וימאס בכל החוכמות והשכליות החיצוניות. ויצפה ויחשוף וישתוקק רק לקבל אור וחיות מהשכל והחוכמה האמיתיות, שהוא בחינת השכל העליון דקדושה, שהוא עיקר החיות דקדושה שיש בכל דבר כנ"ל. ט. עיקר המלחמה שבין העץ הטוב והעץ הרע הוא רק בזה, כי העץ הטוב מסית את האדם למאוס בכל החוכמות ושכליות חיצוניות, ובכל התאוות שהן כסילות גמור ורוח שטות באמת. ולקשר עצמו רק אל אור השכל דקדושה. והעץ הרע מסית את האדם להפך, בבחינת לא יחפוץ כסיל בתבונה, שזה בחינת עשיו, שביזה את הבכורה, שהוא בחינת חוכמה והשכל דקדושה. וצריך כל אחד ליתן כוח ליצר טוב להתגבר על העץ הרע, וכמו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע. וזה זוכין על ידי שעוסקין בתורה בכוח. י. כזוכן לכל הנ"ל, אזי נעשה ייחוד גדול בכל העולמות, ונעשה אור הלבנה כאור החמה, וזוכין לכן. ועל ידי זה נתקבלין כל התפילות וכל הבקשות. י. א. היצר רע הוא רוצה לעשות את האדם משוגע ממש חס ושלום. כי בעל העבירה הוא משוגע, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו שטות. אך איך יבוא לאדם ויעשינו פתאום משוגע חס ושלום? על כן דרך העץ הרע להתלבש תחילה במצוות. הוא מטעה את האדם כאילו מסיתו לעשות מצווה. ואחר כך הוא מטעה ומסיתו עוד יותר, עד שבא לעבירות גמורות בזדון חס ושלום. וזה ממש כמו בחינת השיגעון של המשוגע שנתבלבל ונטרף דעתו עד שהוא אומר לרע טוב אך אף על פי כן עדיין יש בו איזה ניצוצי השכל והדעת, מה שאפילו לפי שטות וחסרון דעתו, הוא מבין ויודע גם כן שאין לעשות דברים כאלו, ואף על פי כן הוא עושה אותם. עד שמחמת זה צריכים שתי תחבולות לרפואת המשוגעים. היינו להכותם בכדי להכניע רשעת זדונם, שלא יהיה נוחה להם על כל פנים בשגיונותם, ולא יעשו על כל פנים הדברים שהם בעצמם מבינים גם כן שהם שגיון ושטות. וגם צריכים לשום עליהם שמות וכמיהות, בכדי לגרש מהם הרוח רעה שמבלבל ומטריף דעתם חס ושלום, עד שמהפכים אורחות יושר ואומרים לרע טוב וכו'. וכמו כן לעניין רפואת האדם משגרוני היצר הרע הוא צריך גם כן לשתי בחינות הנ"ל. היינו להכניע תחילה רשעתו וזדונו שלא יעשה על כל פנים, מה שהוא בעצמו מבין ויודע שהוא רע ועבירה גמורה חס ושלום, וגם צריכים עוד לגרש ממנו הרוח רעה רוח שטות. שמתלבש עצמו במצוות ומטעה אותו כאילו מסיתו לעשות מצווה כנ"ל. בכל זה זוכים בשלמות רק על ידי עסק התורה שכלולה משתי מיני תחבולות הנ"ל. י"ב. עיקר ההתקשרות אל השכל דקדושה הנ"ל הוא על ידי תמימות, שזה בחינת ויעקב אשתם, כי יעקב זכה לאור השכל הנ"ל בשלמות. תורה ב. אמור לכהנים א. עיקר הכלי זין של איש ישראלי הוא התפילה. בכל המלחמות שצריך האדם לכבוש, הן מלחמות העץ הרע, הן שערי מלחמות עם המונעים והחולקים, הכל על ידי תפילה ומשם כל חיותו. על כן מי שרוצה לזכות לקדושת ישראל באמת, צריך להרבות בתפילות ובקשות ושיחות בינו לבין קונו. כי זה עיקר הכלי זין לנצח המלחמה. ב. מי ששומר את הברית זוכה לתפילה, וכן הפוגם בברית, נוטלים ממנו התפילה. ג. צריך להפריש צדקה קודם התפילה, ועל ידי זה תפילתו שגואה בפיו. גם, על ידי צדקה ניצול ממחשבות זרות שבתפילה, ויוכל להתפלל כראוי שלא ייטה מן הצד, לא לימין ולא לשמאל. רק יכלכל כל דבריו במשפט. ד. אי אפשר לזכור את התפילה בשלמות, כי אם על ידי שמירת הברית בשלמות. על כן צריך כל אחד לקשר תפילתו לצדיקי הדור האמיתיים, כי הם יודעים להעלות כל תפילה ותפילה למקום הצריך לה, ובונים מהם קומת השכינה, ועל ידי זה יתקרב ביאת המשיח. ה. Hey. תורה ותפילה הם מחזקים זה את זה ומאירים זה לזה. על כן צריכים לעסוק בשניהם דייקה. וכל התורה שאדם לומד לשמור ולעשות, כל האותיות הן ניצוצי נשמות, והם נתלבשים בתוך התפילה ונתחדשים שם בבחינת עיבור. ואלה זה נשלם גם אור התפילה ביותר. אך עיקר השלמות הוא על ידי שמקשרין ומביאים את התפילה לצדיק שבדור. ו. אם האדם מרבה בתפילה והתבודדות ימים ושנים, הרבה. ואף על פי כן הוא רואה בעצמו שעדיין הוא רחוק מאוד מהשם נדבח. ונדמה לו שהשם נדבח כמסתיר פנים ממנו חס ושלום. אל יטעה חס ושלום שהשם נדבח אינו שומע תפילותיו ושיחותיו כלל. רק יאמין באמונה שלמה שהשם נדבח שומע ומאזין ומקשיב כל דיבור ודיבור של קול תפילה וטחינה ושיחה. ואין שום דיבור נאבד חס ושלום. רק כל דיבור ודיבור עושה רושם למעלה מעט מעט ומעורר החמה וידבח בכל פעם, אך עדיין לא נגמר הבניין דה קדושה שצריך לכנוס בו. וברבות הימים והשנים, אם לא יהיה טיפש ולא יפול בדעתו בשום אופן בעולם, ויתגבר ויתחזק ויתאמץ בתפילה יותר ויותר, אזי על ידי ריבוי התפילות יחמרו החמה וידבח. עד שהשם יתברך יפנה אליו, ויאיר לו פנים, וימלא חפצו ורצונו בכוח הצדיקים האמיתיים, ויקרבהו ברחמים ובחמלה הגדולה. ז. אין אמור לחשוב לקבל שכר על שום דבר, כי כל המעשים טובים שלנו וכל התפילות הכל מיתו יתבח. על כן אפילו אם האדם זוכה לפעמים לאיזו ישועה והתקרבות קצת, אל יחשוב שזכה לזה על ידי תורתו ותפילתו ומעשיו הטובים. כי הכל מאיתו יתברך כנ"ל, ולולי חסדו הגדול כבר היה נתבע חס ושלום במה שהיה נתבע רחמנא ליצלן. ח. עיקרא דאיצרא בישא ולריאן, והוא עיקרא דמסאבותא. על כן צריכים לידע שעיקר הניסיון של כל אדם בזה העולם הוא זאת. אשרי הזוכה לנצח במלחמה. ט. הצדיק האמת שבדור הוא בחינת מאור הגדול, והוא מזהיר ומאיר את התפילה שהוא בחינת מאור הקטון. בעזרת השם תורה ג' אקרוקטה. א. על ידי נגינה דקדושה מרימין ומעלין המלכות דקדושה וזוכין להתנשאות. וכן להפך, החזנים והמנגנים דסיטראחה פוגמין מלכות דקדושה ומעריכין את הגלות. ועל ידם נכשלים ונוקשים בני אדם כציפורים האחוזות בפח. על כן צריך לזהה מאוד שלא לשמוע נגינה ממנגן דסיטרא אחרא, שאין כוונתו בניגונו לשם שמיים כלל, רק בשביל ממון וכבוד והתפארות. כי שמיעת כל נגינה שלו מזיק לעבודת הבורא ידבך. וכן להפך, שמיעת כל נגינה עם מנגן קשר והגון, טוב לעבודת הבורא ידבך. ב. התיקון שלא יזיק לו כל נגינה דסיטרא אחא, הוא על ידי שילמוד גמרא בלילה. ג. על ידי נגינת הקדושי החולים לזכות לבחינת נבואה. כי עיקר הדבקות להשם יתברך הוא על ידי נגינה, כאשר יתבהר עוד לקמן. ד. על ידי לימוד גמרא בלילה, חוט של חסד נמשך עליו וניצול ממחשבות שלא לשמה. ועל ידי זה מתקן כל הנגינה שלא יזיק לו שמיעת כל נגינה דסיטרא אחא. שמזקת הרבה מאוד לעבודת הבורא יטבח, וזוכה להקים הנגינה דקדושה שיוכל לדבק את עצמו לה' יטבח על ידי זמירות וניגונים. ועל ידי זה מקימין ומעלין מלכות דקדושה וזוכין להתנשאות, ויוכל למשול בכל מה שירצה. גם יכולין לזכות לבחינת נבואה. ה. Hey. כשמתקן הכל נגינה וזוכה לבחינת מלכות וממשלה, ואזי יוכל למשול בכל מה שירצה. ויוכל להמית לזה ולהחיות לזה. אבל צריך להיזהר לדון את כל אדם לכף זכות, שלא יחריב את העולם. כי השם נדבח, חפץ חסד הוא, ורוצה בקיום העולם. ו. כשאדם שומע קול נגינה של שמחה, הוא מקשר עצמו על ידי זה להשם נדבח בשמחה, ואם הוא ניגון של עצבות, אז היה מקשר עצמו להשם נדבח בלב נשבר. על ידי זה יש לכל הניגון עלייה, אף על פי שהמנגן הוא אדם שאינו הגון, ונתרומם על ידי זה המלכות בקדושה. ולזכות לזה בשלמות התיקון, הוא על ידי שלומדין בלילה תורה שבעל פה שהוגמרה. ועיין בסימן רכ"ו. תורה ד', אנוכי השם אלוקיך. א', ראוי להדבקים לצדיק האמת לדעת שכל מאורעותיו הם לטובתו. וכשאדם יודע זאת, זאת הבחינה ומעין עולם הבא. וזה זוכין על ידי וידוי דברים לפני התלמיד חכם. ואז יזכה לידע שכל מה שעובר עליו כל ימי חייו הכל לטובתו. כי הכל מחמת אהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו. וזה עיקר שלמות הדעת של האדם. שלא יבעט ולא יתבלבל מההרפתקאות שעוברים עליו, רק יאמין שהכל לטובתו הנצחית. ב. <ביש> על ידי וידוי דברים לפני התלמיד חכם האמת, על ידי זה מעלה בחינת מלכות לקדושה לשורשה, ועל ידי זה מבטל ממשלת עכום, ועל ידי זה זוכה לידה שכל מאורעותיו הם לטובתו. ויברך על הכל הטוב והמיטיב, שזאת הבחינה ומעין עולם הבא. עיקר התיקון של כל העוונות הוא על ידי הצדיק האמת. ומי שרוצה לזכות לאחרית טוב לנצח, צריך להשתדל בכל כוחו להתקרב לצדיקי אמת ותלמידיהן. ולספר לפני הצדיק כל ליבו, היינו וידוי דברים. ועל ידי זה מוכלים לו כל עוונותיו. כי עוונותיו של אדם חקוקים על עצמותיו. כי כל עבירה יש לה צירוף אותיות. וכשעובר איזה עבירה... אזי נחקק צירוף רע על עצמותיו כפי אותיות עליו שעבר. ועל ידי זה מכניס בחינת הדיבור של על עליו הזה שעבר בתוך הטומאה. ועל ידי זה מביא מלכות דה קדושה לתוך גלות דה סטרא אחרא. וזה הצירוף הרע שנחקק על עצמותיו נוקם בו. ועל ידי וידוי דברים לפני התלמיד חכם, יוצא מעצמותיו האותיות החקוקים עליהם ונתקן הכל. ד. על ידי גודל הענווה של צדיקי אמת, עד שהוא בחינת עין, על ידי זה הוא יכול לחפר עוונות. ה. Hey. מי שרוצה ללך בדרך הקודש, צריך לשבר כל המידות רעות שנמשכים מארבעה יסודות כמובן, ויספר לפני התלמיד חכם כל ליבו. עין הוא דברים, והתלמיד חכם יפרש ויברר לו דרך לפי שורש נשמתו. ו. ויש שלוש בחינות בהתקרבות לצדיקים, שעל ידי שלוש בחינות אלו ניתקן הכל. ואלו הם, הבחינה הראשונה כשרואה את הצדיק. על ידי זה מבטל עמידות רעות הנמשכים משני היסודות דומם וצומח. היינו עצבות ועצלות ותולדותיהן ותאוות רעות. וזוכין לשמחה וזריזות. ז. הבחינה השנייה, הצדקה שנותן לתלמיד חכם. שעל ידי זה ניצול ממידות רעות של שני היסודות חי מדבר, שהם דברים בטלים ולשון הרע וגאווה ותולדותיהם. ח. הבחינה השלישית, כשמתוודה וידוי דברים לפני התלמיד חכם, שעל ידי זה התלמיד חכם מדריך אותו לדרך ישר לפי שורש נשמתו. וזה העיקר, כי אז ניצול מהכל. ט. על ידי דברים בטלים ולשון הרע באה וגם על ידי גאווה בעניות, ועל ידי צדקה לתלמיד חכם, מתקנים זאת וזוכים לעשירות. י. <laughs> קודם שהתוודה וסיפר כל ליבו לפני תלמיד חכם, אף על פי שהיה אצל התלמיד חכם הנתן לו ממון, עדיין אינו יודע באיזה דרך הוא מהלך, כי יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מוות. אבל על ידי וידוי דברים לפני התלמיד חכם, על ידי זה התלמיד חכם מדריך אותו בדרך הישר לפי שורש נשמתו, ונתקן הכל. י"א בכל פעם שבא אצל התלמיד חכם, יספר לפניו כל ליבו, ועל ידי זה אתה נכלל באין סוף, ועל ידי זה יזכה לידע שכל מאורעותיו הם לטובתו, ויברך על הכל הטוב והמתי, וזאת הבחינה עם מעין עולם הבא. י"ב. על ידי ענווה זוכים להתפשטות הגשמיות ונכללים באין סוף, ויודעים שכל מאורעותיו הם לטובתו, שזאת הבחינה אם מעין עולם הבא. י"ג. גדולי הצדיקים המובחרים הם ממשיכים התנוצצות אור האין סוף על כל המתקרבים ונכללים בשמם. וזה שאנו רואים שלפעמים נתלהב האדם בתוך התפילה ואומר כמה תיבות בהתלהבות גדול, זה בחמנת השם עליו שנפתח לו אור אין סוף והעיר לו. וכשרואה האדם התנוצצות הזאת, אף על גב דהי ולח הזה, מזלח הזה. ותכף נתלהב נשמתו לדבקות גדול לדבק את עצמו באור אין וכשיעור ההתגלות האין לפי מניין התיבות שנפתחו והתנוצצו, כל אלו התיבות אומר בדבקות ובמסירות נפשו ובביטול כוחותיו. וכל זה זוכין על ידי גדולי הצדיקים האמיתיים, כי רק הם יודעים ממנו יתברך מאור האינסוף, ורק הם מאירין בנו נעימת התנוצצות הזאת לכל חד כפי מד משער בלבה. י.ד. בשעה שנתבטל לגבי האינסוף כנ"ל, אזי הוא בבחינת ולא ידע איש, שאפילו הוא בעצמו אינו יודע מעצמו, אבל זאת הבחינה צריכה להיות רצו ושו. כדי שיתקיים ישותו, שלא יסתלק קודם זמנו חס ושלום. כי הקדוש ברוך הוא רוצה בעבודותינו, ובשביל זה צריך שלא יישאר כן, אלא עד עת שיבוא הקדוש ברוך הוא בעצמו וייתון נשמתו. אז יתבטל באין סוף בתכלית, כפי מה שיזכה. ט"ו. הידי הדבקות של האדם באין סוף ברצו ושוב, כדי שלא יתבטל לגמרי כנ"ל, אזי, אחר כך, כשהוא בבחינת ושוב, ששב לדעתו ואישותו, אזי נשאר בו הראשים ומהאור הנפלא של הדבקות הזאת. ואזי הראשים ומראה לדעת אחדות אינסוף וטובו, לידע שכולו טוב וכולו אחד, שזאת הבחינה עם מעין עולם הבא. וכל זה זוכין על ידי וידוי דברים לפני התלמיד חכם האמיתי. <אזי> על ידי שאיש הישראלי נתעורר בתשובה, על ידי שהרגיש טומאה קטנה שמבלבלת אותו בתפילתו ועבודתו, על ידי תשובתו גורם שגם הרשעים הגמורים שיצאו מכלל ישראל, על ידי ריבוי מעשיהם הרעים, גם הם נעשים כיסא לקדושה וחוזרים בתשובה, ועוזרים גם הם לעובדי השם מטבח שיבנו בניינים לקדושה, אמן כן יהי סוגריים על ידי שיש לאדם, לאדם רצון אחר חוץ מרצון השם יתברך, על ידי זה נעשה מלכות לאומות. כי צריך האדם לבטל רצונו שלא יהיה לו רצון רק כמו שרוצה השם יתברך. אין שיהיה לו ממון ובנים, אין לאו, חס ושלום. וכן כל שאר רצונות לא יוצא רצון אחר, רק כמו שרוצה השם יתברך. תורה <תראי>, היא, חצוצות וקול שופר. א. צריך כל אדם לומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי. על כן צריך כל אדם לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם, ולמלות חסרון העולם ולהתפלל בעבורם. ב. צריך לעשות המצווה בשמחה גדולה כל כך, עד שלא יוצא בשום שכר עולם הבא בשבילה. אלא שיזמין לו הקדוש ברוך הוא מצווה אחרת בשכר מצווה זאת, כי הוא נהנה מהמצווה בעצמה. ועל ידי זה יוכל להידע מה שנגזר על העולם, ואם הוא קודם גזר הדין או לאחר גזר הדין, ועל מי ומי נגזר הדין חס ושלום, ויודע איך להתפלל עבור העולם, כי לאחר גזר הדין צריכים הצדיקים להלביש תפילתם בסיפורים, וכל זה זוכין על ידי עשיית המצווה בשמחה גדולה מהמצווה בעצמה כנ"ל. ג. עיקר השמחה הוא בלב. ואי אפשר ללב לשמוח עד שיסיר עקמומיות שבלבו, שיהיה לו ישרות לב. ואז יזכה לשמחה. ועקמומיות שבלב מפשיטים על ידי רעמים שהם בחינת תפילה בכוח וביראה ואהבה ובכוונה גדולה. ד. לזכות לשמחה הנ"ל, הוא על ידי שמתפללים בכוחות וביראה גדולה ובאהבה. ה. Hey. צריך להתפלל עם כל הכוחות, ולהוציא את הקול ואת תפילתו בכוח גדול. ועל ידי זה יפגע הקול במוח, ואז יוכל לכוון. היינו שהלב ישמע מה שהוא מדבר. ועל ידי זה יזכה שיתפשט עקמומיות שבלבו ויבוא לשמחה, עד שיעשה המצוות בשמחה גדולה מהמצוות בעצמן כנ"ל. ויזכה שיוכל להלביש את תפילתו בסיפורי דברים, ולבטל כל הגזירות אפילו לאחר גזר דין. ו. מי ששומע תקיעת שופר בראש השנה מאיש ירא וחרד, בוודאי לא ידאג כל השנה מרעמים. ז. לזכות בשלמות לבחינת רעמים הנ"ל, או על ידי שמפנים המוח מכל מיני חוכמות חיצוניות ומחשבות זרות וערורים רעים. ח, ח. מאוד מאוד צריכים להיזהר לפנות את המוח מחוכמות חיצוניות וממחשבות זרות. מחמץ שלא יחמיץ את חוכמתו בחוכמות חיצוניות ובתאוות, כי הם מטמטמים ומטמאים מוחו, ואי אפשר לו לכוון בתפילתו, ואי אפשר לו לשמוח. גם צריך לשמור עצמו מאוד שלא יהיה לו יראה חיצונית, שלא ירא משום דבר רק מהשם נדבך לבד, כי על ידי יראות חיצוניות אי אפשר לכוון בתפילתו ומונע השמחה. והעיקר לשמור מוחו שלא יחמיץ, שלא יערער בירורים רעים בתאוות, שהם בחינת חמץ, הם סיטרא דמוטה. וצריך לגאור באלו המחשבות שהם סיטרא דמוטה, סיטרי נוחנין, ולגרשם מדעתו ומחשבתו שלא יתקרבו אליו. ולשמור עצמו מאוד שלא ייכנסו במוחו אלו המחשבות חס ושלום. גם צריך לשתף אהבה עם העירה, ואז די כרוכה לזכך מוחו שיתפלל בכוונה גדולה בכל הכוחות. עד שתהיה תפילתו בבחינת רעמים שעל ידי זה זוכה לשמחה וכו' כנ"ל. ט. צריך לשמור עצמו מיראות חיצוניות שלא ייפול עליו ויראה משום דבר שבעולם. רק, כשבא עליו איזה יראה ופחד, יזכור מיד יראת השם מתבהח ופחדו הגדול, וימשיך על עצמו יראת השם כל היום תמיד. ועל ידי זה יוכל להתפלל עם כוחות להוציא בכוח גדול תפילתו. ביעת תפילתו בבחינת רעמים, ויזכה לשמוע היטב מה שמוציא בפיו. וידע זה יזכה לשמחה לעשות כל המצוות בשמחה גדולה מהמצווה בעצמה. וידע זה יזכה לידע לבטל כל הגזרות אפילו לאחר גזר הדין חס ושלום. י. גם צריך לשתף אהבה עם היראה כדי לזכות לכל הנ"ל, כי עיקר התגברות הוא על ידי אהבה, אך אף על פי כן צריכים להקדים את היראה. מי שרוצה לחוס על חייו, צריך להתגבר, שלא ישמע וישגיח כלל על המריבות שבין הצדיקים השלמים. רק להאמין בכולם. ואדרבה, כששומע המריבות שבין הצדיקים, ייקח לעצמו מוסר ויסתכל על עצמו היכן הוא בעולם. כי בזה מוכיחין אותו עד שפגם בטיפי מוחו. כי בוודאי, אם לא היה נפגם מוחו, לא היה נשמע לו המריבות שבין הצדיקים. ולא היה בליבו שום קושייה עליהם כלל. בעיקר המריבה הוא רק בשבילו, היינו בשביל זה בעצמו הנ"ל, כדי שיבין ויזכור על ידי המריבה שבין הצדיקים הכנו בעולם, שרוצים לגרשו מן החיים האמיתיים, שהם הצדיקים האמיתיים והנלווים אליהם, על ידי המריבה הזאת, מחמת שפגם בטיפי מוחו, שעליו נאמר כל בעיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים. ומי שהוא כסיל ואינו מבין את זאת באמת, נתרחק על ידי זה ועובד את עולמו. אבל מי שרוצה לחוס על עצמו באמת, אדרבה, על ידי זה דייקה נתעורר ומזכיר את עצמו היכן הוא בעולם, כנ"ל. הוא מבין שזהו הניסיון שלו, שצריך לעמוד בזה הניסיון שלא ישמע ולא להסתכל על המריבה הזאת. ונתקרב דייקה על ידי זה לצדיקים אמיתיים, שעל ידי זה עיקר תיקונו לנצח. כי עיקר המריבה שבין הצדיקים הוא בשביל זה דייקה. בשביל ניסיון זה, שהתרחק המתרחק, כי ראוי לרחקו מחמת שפגם בטיפי מוחו. ואם ירצה לעמוד בניסיון זה, להבין מזה בעצמו גודל פגמו ולא יסתכל על זה, יתקרב על ידי זה די כי מחמת שפגם כל כך, אי אפשר לו להתקרב כי אם על ידי ניסיון זה די כא ואבין. כי באמת השם יתבעה חפץ חסד הוא, ורוצה לקרב המרוחקים אף על פי שאינם רואים לקרבם. אבל אין יכולים להתקרב כי אם על ידי ניסיון זה כנעל. י"ב המחשבות זרות ואירועים רעים הם מבחינת סיטרא דה מוטה, מבחינת חמץ. על כן צריכים להיזהר בהם במשהו, כי הם עיקר החמץ והשעור שבישא שצריכים לבערם בבל יראה ובל יימצא, ולטער ולפנות את המוח מהם. וכשהמחשבות זרות הנ"ל רודפים אחר המוח להיכנס בו, והאדם גוער בהם ועושה מצה ומריבה עמהם, ואין הוא מניח אותם לקנוס לתוך המוח, הידי זה ניצול מבחינת חמץ, סיטרא דמוטה, וזוכה לקבל מוחים גדולים שהם בחינת מצה, בחינת חיים. י"ג המחלוקת שיש בין הצדיקים השלמים, הוא גם כן רק בשביל זה, בכדי לגרש סיטרין או חנין דה לייט קריבו למשכנא ועל כן זה המחלוקת שביניהם, ובחינת מצע הנ"ל.